Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre păcat. Ce sunt păcatele strigătoare la cer? Se numesc strigătoare la cer, păcatele care tind a nimicii imboldurile puse de Dumnezeu în firea noastră. Ele sunt atât de grele încât mai mult decât altele cer o răsplătire de la Dumnezeu chiar în lumea aceasta. Ele nu izvoresc dintr-o slăbiciune a credinciosului, ci dintr-o vădită răutate a voii lui, fiind săvârșite cu precugetare. Iată care sunt păcatele strigătoare la cer. Uciderea săvârșită cu voi. Un astfel de păcat a săvârșit de pildă Cain. Cu privire la acest păcat citim în Sfânta Scriptură. Și a zis Domnul lui Cain. Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Tot de acest păcat țin și cruzimile, prin care se tinde la nimicirea vieții lui, ca răpirea libertății prin robie, războiul de pustire, precum și lovirea în cinstea aproapelui, socotită ca o ucidere morală a lui. SODOMIA adică desfrâul împotriva firii, precum și împiedecarea cu știință a zămislirii de prunci și lepădarea lor. Desfrâul împotriva firii și-a primit numele de Sodomie, după locuitorii din Sodoma, care pentru acest păcat au fost aspru pedepsiți de Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune că astfel de fapte rușinoase nu trebuie să fie nici măcar amintite printre creștini. Un alt păcat strigător la cer este asuprirea văduvelor, orfanilor și săracilor. Este un păcat împotriva simțului firesc de dreptate al omului. În Sfânta Scriptură se găsesc multe mustrări împotriva celor care se fac vinovați de acest fel de păcate. Învățați să faceți bine, căutați dreptatea, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă, citim la profetul Isaia. Iar Mântuitorul strigă, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățarnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Oprirea plății lucrătorilor este și el un păcat strigător la cer. El rănește dreptatea socială. De acest păcat țin specula ce se face cu brațele muncitorilor, oprirea pentru diferite pricini nedrepte a unei părți din plată, scumpirea traiului, falsificarea alimentelor. Iată plata lucrătorilor care au secerat țarnile voastre, pe care voi ați oprit-o strigă și strigările secerătorilor au intrat în urechile Domnului Savaot. Lipsa de cinste și de mulțumire față de părinți. În cartea Ieșire citim Cine bate pe mamă sau pe tată să fie omorât, cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, acela să fie omorât. În legătură cu păcatul, creștinul trebuie să se ferească de a săvârși el personal, dar și de a nu deveni părtaș la păcatele altora, pentru că faptul acesta se poate petrece și iată cum, când poruncim altora să păcătuiască, când dăm sfat altora să păcătuiască, când îndemnăm la păcat, când ne învoim la păcatul altora, când tăcem, și nu înfruntăm pe cel care păcătuiește, când trecem cu vederea și nu pedepsim pe cei păcătoși, când ascundem și apărăm pe păcătoși, când încuvințăm păcatele altora, când dăm prilej de sminteală spre păcat. În măsura în care luăm parte la păcatele altora, stă și vina noastră, și răspunderea noastră. Dar mai presus de toate, datoria creștinului este să se ferească de păcat și să ducă o viață morală, adică să păzească poruncile lui Dumnezeu. Prin porunci își arată Dumnezeu voia sa cea atot sfântă, după care trebuie să se călăuzească creștinul în viață, căci spune Întuitorul. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește, iar cel care mă iubește pe mine va fi iubit de tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. De aceea, datoria căștinului este să cunoască, să înțeleagă bine și să împlinească cele zece porunci ale lui Dumnezeu, pe care Mântuitorul le-a cuprins și l-a desăvârșit pe scurt în porunca dragostei. Doamne! Ajută-ne.